טוב, הנושא היום שקראתי לו זה כיוון פרונט. מה? כיוון פרונט. מי יודע מה זה? קדימה. קדימה. מה זה קדימה? איך? קדימה. למה זה קשור? צפון. רכב. איזה חלק של הרכב? מה שמחזיר את הגלגלים. נכון. כיוון פרונט עושים כדי לעשות איזון לגלגלים. מה אתה צריך לדעת? אתם יודעים. זה נושא כיוון פרונט. עושים כדי, או בזמן שיש סטייה, עושים את זה בשביל להביא איזון לגלגלים, ומשהו שמראה או נותן לך לדעת ברכב שהכיוון פרונט, כלומר יש סטייה באיזון, זה לפעמים אתה יכול להרגיש את זה באגר, שזה מתחיל, או לפעמים האגר הוא רועד, או בזמן שאתה משחרר אותו, אבל אל תנסו יותר מדי זמן, מעט אתה יכול לראות את הסטייה ימינה או שמאלה, אבל אל תנסו יותר. זה מראה את הסטייה של הגרגלים. כן, זה מראה את הסטייה ביישום של הגלגלים. זה בדיקה כיוון פרונט? כיוון פרונט זה לא רק בדיקה, זה גם טיפול. שמכוונים את הגלגלים בצורה שהם עובדים כמו שצריך. בדיקה על הפרקים שלו עוד סתם. בחיים שלנו, כן? תשמעו, החיים שלנו באמת, הרבה פעמים זה כמו נהיגה. אפילו יש לנו מילה התנהגות, זה בא מנהיגה. ולפעמים הנהיגה של החיים שלנו זה גם בסכנה. דרך התנהגות שלנו אפשר לראות האם יש סטייה פה ושם, כמו שבאוטו. והאגש שלנו שביעקב כתוב זה לשון שלנו, הרבה פעמים מראה לנו שיש פתיעה, משהו לא בסדר. זה יכול להיות תלונות שיוצא מהפה שלנו, זה יכול להיות קינה, שנאה, כל מיני דברים, שפתאום אתה מתחיל לשים לב שיותר יוצא תלונות מפרחות מהפה שלנו. זאת אומרת שהאגה שלך נותן לך סימנים שמבפנים, שזה אתה, שזה, בואו נגיד, ניקח את זה כדוגמה כמו אוטו, או רכב, הוא, יש לו סטייה, אתה מתחיל בככה וככה, אתה מתחיל לשים לב שאתה כבר לא מחזיק את עצמך בעידן, אתה לא בשליטה כמו שצריך כמו אוטו, כבר לא בדיוק בשליטה עם כיוון פרונט, אם אין איזון בגלגלים והוא לא בכיוון הנכון. כשאני מדבר על כיוון פרונט אני רוצה לדבר על אין תיקונים שאלוהים עושה בחיים שלנו, שהליכה שלנו באדום מתחילה קצת לזוז ימינה ושמאלה, ולא ישר, כמו שזה צריך להיות על פי דבר אדוני. ויש לנו גם סטיות. וכמו שאמרתי, הגה זה אחד מהדברים שזה לשון שלנו, שמראה לנו שצריך תיקון. ולפעמים אלוהים מביא לנו. את ה... תיקון הרכב, תיקון ההליכה שלנו. אני רוצה לדבר על ארבעה תחומים, איפה שכל אחד זקוק בתיקון של כיוון פרונט, של הליכה עם ההדור שלו. תמיד יהיה ישר, שאתה לא תסתה ימינה או שמאלה, ושאנחנו תמיד נהיה בכיוון הנכון. בואו נפתח לוקאס, איי, או חמש, ונפתח פסוק חמש, שש. זה התלמידה של אישו לפני שהם מתחילים להיות תלמידים שלו, הוא מספר סיפור עם הדגים פה. ‫היען שמעון ויאמר אליו, ‫מורה, כל הלילה יגענו ולא ‫לחדנו לאומה. ‫אף על פי דברך הוריד את הנכמורד, ‫ויסעו כן וילכדו דגים. הרבה מאוד. ותקרא מ... מרפן? מרפן. אמן. הכיוון שכל בן צריך, כולל מעניין, קודם כל, זה כיוון בחיים אישיים. כלומר, בן אדם, לפני שהוא מתחיל לשרת את האדון או לעשות משהו בשביל אדון, הוא צריך להבין את הדרך שלו, הוא צריך להבין את המקום שלו. עכשיו, הרבה פעמים מעמיד יכול לבזבז את הזמן ולהשקיע את הזמן שלו בתחום, משהו ששונה לגמרי משהו שהוא לא צריך. אם זה לימודים, או אם זה עבודה, או משהו שהוא משקיע, זה לא המקום שלו. ואני אסביר למה זה מאוד חשוב לכל אחד להבין את הכיוון האישי שלו מבחינת חיים פיזי. אנחנו רואים שהם כל הלילה ניסו, והם ניסו פשוט במקום לא נכון. עכשיו, המקום הנכון היה כל כך קרוב להם. הם היו פשוט צריכים לשמוע את אישוע, ומתי שהוא אמר להם, הם זורקים את זה לכיוון הנכון, ומוציאים את הדגים. עכשיו, יותר מאוחר אנחנו יודעים שאישוע קרא להם דרך מקצוע שלהם, הוא הסביר להם איך הם יכולים לשרת את מלכות השמיים. דרך מקצוע של לתפוס דגים, הוא הסביר להם שהמקצוע הזה בסדר גמור, לא צריך לעזוב את זה, אבל יש מעבר לזה. אני רוצה שאתם תלמדו איך אפשר לשרת אותי דרך מקצוע הזה. ואחרי זה הוא מדבר על איך אפשר לקחת עקרונות מהמקצוע של דגים כדי לתפוס את האנשים. כלומר, בשביל מלכות השמיים. עכשיו, זו הסיבה למה זה כן חשוב להבין מה אני צריך ללמוד, מה אני צריך לעשות בחיים ואיפה אני צריך לעבוד. זה דברים פשוטים, אבל כן חשובים, כי משהו שאלוהים הכין בשבילך, דרך העבודה הזאת, או לימודים האלו, או איפה שאתה נמצא, אלוהים רוצה להראות לך, כמו של התלמידים, את העקרונות שאתה יכול להשתמש על פי מקצוע שלך למלכות השמיים. כלומר, בשביל תלמידים זה היה דגים, והם הבינו את העניין איך לגשת לאנשים ואיך לתפוס את האנשים בשביל מלכות השמיים. עכשיו, איפה שאתה נמצא, אל תסתכל על זה כאילו, טוב, אני מפריד את זה מקהילה, אני מפריד את זה בשירות, זה פשוט יום יום עבודה, זה פשוט יום יום לימודים, זה צבא, אני אסיים את זה, אני אזרוק את זה מהחיים שלי ואני אשכח מזה. זה צריך להיות חלק מהחיים שלך, כי אלוהים רוצה להשתמש בזה בחיים שלך. כמו שהם מדגים, הוא לא אמר להם, טוב, תשכחו מזה עכשיו, בואו נעשה משהו אחר. הוא משתמש בעיקרון הזה של עבודת פיזית, כדי להסביר להם את הקריאה היותר ארוכה, היותר פשוטה. אז אותו דבר איתנו. מאוד חשוב שקודם כל יהיה כיוון פרונט, כלומר ההליכה שלך נכונה. בחיים. אתה צריך לדעת לאן אתה הולך. אתה צריך להגיד מה אלוהים רוצה שאתה תלמד או שאתה תעשה כי הוא ישתמש בזה בעתיד למלכות השמיים, למלכות אלוהים. וזה דבר שמתחילים עם זה. כי למה? יש הרבה מאמינים שפשוט מבזבזים את הזמן כמו תלמידים פה על צד לא נכון. והם משקיעים את הזמן, והם לא מרוצים איפה שהם נמצאים, לא מבינים למה אלוהים הביאו אותם לשם, או שהם באמת אלוהים הביאו אותם לשם, או שהם הגיעו לשם. ופשוט צריך להבין מישוע, אולי אתה קרוב איפה שאתה צריך להיות, אולי אתה פשוט צריך טיפה לשנות את הדברים בחיים, ואז אתה רואה, זה המקום שלי, זה איפה שאני צריך למצוא את עצמי. יכול להיות זה לא רחוק ממך בכלל. אז תיקון בחיים אישיים מאוד חשוב, כי זה גם קשור למלכות אלוהים. דבר שני, אישור עשה לתלמידים שלו, וגם זה מה שאנחנו צריכים לעשות, זה תיקון פרונט ל... שלנו. לכוונות. זה גם מאוד חשוב, ואנחנו זוכרים שהם הגיעו בזמן, או הם היו במקום איפה שהם התחילו לחשוב מי יותר טוב, הם כבר היו בשירות, הכל היה בסדר, הם היו בשירות, הם עושים את העבודה שלהם, דגים, שירות, ישוע, ואז הם, הם לוקחים את עצמם למקום לא נכון, יש להם סטייה, הם מתחילים להשוות אחד עם השני, הם מתחילים לחשוב מי יותר טוב, מי, מי יותר חכם פה. מי יותר כזה, יותר רוחני, מי עושה יותר בשביל האדון. וזה מתחיל להיות יותר התחרות, מי עושה יותר, מי הכי טוב, במקום באמת כוונה נכונה לשרת את האדון. והרבה פעמים אנחנו יכולים לרמות אחד את השני או את עצמי, אני לרמת עצמי, שאני חושב שהכוונה שלי נכונה. אז ישוע גם עושה כיוון פרונק, כלומר הוא עושה תיקון. לכוונה הזאת בתוך התלמידים שהוא מוכיח אותם, הוא אומר להם חבר'ה זה לא, זה על מלכות השמיים, זה לא מי יותר טוב, זה לא מי יותר חכם או יותר חזק. אז זה תחום השני איפה שכן אנחנו צריכים תיקון בחיים שלנו. דבר שלישי, תחום שלישי צריך כיוון פרונט ביחסים אישיים כמעט לא, במיוחד בחיים של תפילה, תפילה ודבר ה', דברים פשוטים אבל הרבה פעמים אנחנו שוכחים מזה ולא משקיעים מספיק זמן בשביל זה. אתם זוכרים את הסיפור שתלמידים חוזרים uh, מהמקום איפה לא Uh, היו מסוגלים לגרש את השדים לבן אדם אחד, צופרים, ואז אישור אומר שחבר'ה, זה צריך לעשות דרך תפילה וצום, וכנראה הם לא השקיעו מספיק כדי, בזמן הזה כדי לגרש את השד או השדים. אז uh, הוא מתחיל לתקן את החיים האישיים דרך סיטואציה זו. עכשיו, גם איתנו, לפעמים הוא שם אותנו בתוך הסיטואציה, שמגלה המצב שלה, בעצם שמגלה שוואי, אני חשבתי שאני מתפלל מספיק, אבל לא מספיק כנראה. אם אני לא יכול להתגבר דבר פשוט כזה, אני לא מדבר על לגלל שבים, כן? אבל לפעמים, אבל אפילו דבר פשוט אני לא יכול לנצל, סליחה, לנצל... לא. לנצח ולהתגבר. וזה פשוט מראה לי איפה אני נמצא, זה פשוט מראה לי ש... שחיים של התפילה, אישי שלי, חלשה. עכשיו, אני לא... לא מדובר אפילו על ללכת, ועכשיו לא יודע להזיז את הערים, לגרש את השגים. תבדוק את עצמך, את ההרגש שלך, האם אתה יכול להתגבר. או לנצח. וכשסיטואציה פעם, אתה רואה שדבר פשוט אתה לא יכולת לעבור, אז זאת אומרת שחסר השקעה בתפילה. חסר השקעה בדבר ה' כי מזה בא הכוח שלנו. אז מאוד חשוב שאנחנו עושים מדי פעם, או שהרבה פעמים, תיקון פרונט לעליכת בתפילה וביחסים אישיים. דבר רביעי, ישועה גם עשה כיוון פרונט למוטיבציה שלו. בואו נפטר יוחנן 21, יוחנן 21, פסוק 15 21:15 21, 21, 21, 21, 21. זה אחרי שפטאוס נופל, ואז ישוע בא, ולפטאוס אין שום מוטיבציה בכלל, הוא חוזר לעבודה שלו, אבל הוא רוצה שם, הוא לא, לא מספיק ב... בשירות. והיה אחרי <coughs> אחלה, אמר ישוע אל שמעון פטרוס, שמעון בן יונה. התאהב אותי יותר מאלף. ויאמר אליו, כן אדוני, אתה ידעת כי אהבתך. אמן. ויאמר אליו, ראה את תלאי. אמן. ואני איך שכאילו אה, הוא נוגע במקום כואב שלו, הוא לא שואל אותה אם אתה אוהב אותי, או שמשהו שפטרס היה חושב ואומר לפני, האם אתה אוהב אותי יותר מאלו? אחרי שהוא נפל. אה, אני רואה בזה, לא שאני שוב עליו, אבל יש בזה איזשהו... איך אה... הוא אומר? ושמוע? הומור. הומור. זה יצא כן. אז יש לו את זה, אני רואה את זה ככה במשפט ואתם יודעים, זה מראה לי שישוע לא מסתכל על דברים כל כך כבד וכאילו בואי נפלת ואני סיימתי איתך או שאין תיקונים כבר הוא מסתכל יותר גדול הוא כאילו כמעט צוחק, אבל לא בקטע רע, כן? שאהה, נפריית, עכשיו אתה אוהב אותי יותר מאלו או לא? לא ככה. אבל כזה, נו, פטרוס, יאללה, אתה עדיין אוהב אותי? כמעט כאילו שום דבר לא קרה. הרבה פעמים שהאלימות שאנחנו מקבלים, וכן, חס וחלילה שלא יהיה לנו אירועת אדומה, חס וחלילה, כן? אבל הרבה פעמים אנחנו כל כך חושבים על אלוהים שהוא כזה, לא יודע, פה עשית משהו לא טוב, הוא הלפיץ לך. פה עשית משהו לא נכון, הוא כבר מסתכל עליך ככה. זה בא אולי מהבנות של ההורים שלנו, או איך שקיבלנו אה, חינוך, או לא יודע, מאיזשהו לימוד, אבל אנחנו צריכים להבין, תסתכלו פה, זה דוגמה מברית החדשה, זה לא שאני אומר, טוב, אישור הוא ככה, כזה חופשי. אני לא אומר שהוא מסתכל עליך חופשי. אבל כמה תקווה יש לו. שאפילו פנטוס לא יכול, אישור כבר סלח, אבל הוא לא יכול לא יכול לסלוח לעצמו. איזה לא כתב. לשחרר את עצמך ולסלוח, פשוט שדבר כזה, אישור יכול לסלוח וללכת הלאה איתך כבר. זה מאוד חשוב להאמין, חבר'ה, כי זה משפיע על היחס שלך להרבה דברים. לשירות, לחיים, עם ישוע, הרבה. אני פשוט אוהב אותו. ה... כמה, שלוש פעמים הוא כאילו בא ומציג אותו ככה, אני לא חושב שהוא כזה סטרולי כזה, כן? קשוח. <קשור> אבל הוא הכין אוכל, בוא נאכל כאילו, כאילו, ביחד. הוא כאילו שכח כבר מזה שפטרוס עשה. ואתה עדיין זוכר. אז מוטיבציה, הרבה פעמים חסר לנו מוטיבציה כי אנחנו לא מאמינים שהוא בצד שלי. אתה צריך להאמין כמו שפטוס, הוא מנסה להסביר לבטוס אני בצד שלך, אני איתך. כל מה שעשית זה בעבר קודם כל, דבר שני יש עתיד יאללה בוא נקום, בוא נמשיך אני כבר לא זוכר את זה. מאוד ננאים. ואללה פטרוס שואל, מה עם יוחנן? מה עם יוחנן? מישהו מספר לו מה יקרה עם פטרוס ומה יקרה עם יוחנן, ואז הוא כזה, מה איתו? מישהו אומר, למה אתה מסתכל עליו? יש לך דרך שלך. דבר שני בתחום הרביעי, להקציב את המוטיבציה ולשמור את המוטיבציה זה לא איזשהו רגש, כן? זה הבנה עמוקה שבזמן שאתה מסתכל על חיים של מישהו אחר, זה נראה, הדשא נראה יותר נראה החיים כאילו יותר טובים, ואתה חושב וואי מה, הוא אוהב אותו יותר טוב ממני? הוא יותר חזק? אולי בגלל שאני לא כל כך חדוש, או לא יודע, לא נפלתי פה, לא הגזקתי מעמד שם, אז אולי בגלל זה הוא מברך אותו קודם, ואז לא מברך אותי. יש כל מיני שאלות שאתה יכול לשאול, כן? האקסט יכול לראות שדן לא התכוון להתחתן, ואז הוא מתחתן קודם. אני אצטרך להתחתן עכשיו. ואדם מאבד את המוטיבציה שהוא מסתכל על החיים של מישהו אחר, הוא מאבד את זה כי הוא חושב, וואי, אלוהים בטוח איתו, אבל מה איתי? שאלה כזאת? עכשיו, אתה צריך להבין שהוא לא אוהב אותך פחות, פשוט בשלך יש תוכנית אחרת לגמרי, וזה מה שאתה תערוך. תוער. לא, אם אתה תנסה להיות מישהו אחר, אתה תראה שזה לא שלך, זה בזבוז. זה לא... אתה לא, לא מרוצה מזה. וזה משהו אישור מנסה להסביר לפטרס, החיים שלך זה, זה חיים שלך. זה יכול להיות יותר קשה בחיים של אוחנה, לדוגמה, אבל אתה תהיה מרוצה ואתה תהיה, תקבל סיפוק ממני. בתוכנית שאני מביא לתוך החיים שלך. ואם אתה צריך לחכות עוד יותר קצר פה או שם, אם אין לך טען פריצת דרך על מה אתה תעשה, הכל בסדר, העיקר לא לאבד את המוטיבציה ולבדוק שכיוון פרונד שלנו ושל אומרים לא סוטה, עכשיו כאילו, לא סוטה, אבל מוטיבציה זה אי אני מדבר כזה מלב ללב, לא סתם טוב, בואו נדבר על כיוון פרונד עכשיו זה משמעות אחרת. זה יותר לתמק ולהבין שכל מה שאלוהים עושה בתוך החיים שלך זה אתה והוא. לא צריך להסתכל על כאורה או צד אמין, צד שמאל, ענף, עליה זה אתה והוא. זה מה שהוא מנסה לשכנע את פטוס ולהסביר לו תשמע, אם אתה תבין שזה אתה ואני ביחד, אנחנו נעשה את זה ביחד זה כל הקטע הזה. אתה תהיה מרוצה אל תנסה להיות מישהו אחר. אז צילולים יעזרו לנו. בכל תחום שאתה עובר עכשיו, כיוון כמו שעושה, האם זה לדעת מה הכיוון שלי פיזית? מה, מה אני צריך ללמוד? לא צריך ללמוד? צריך ללכת פה או שם? זה מאוד חשוב כי זה למלכות השמיים. אם אתה תסתכל על זה כאיתו מקצוע, אתה תפספס את הנקודה. אלוהים באמת רוצה להראות לנו איפה אנחנו צריכים להיות. כדי להבין שזה שלי, ובתחום הזה אלוהים יראה לעקרונות למלכות אלוהים. הוא גם יגלה מתנות לאורך הקודש, דרך אגב, ולשרת את האנשים בסביבה. דבר שני אמרנו, כוונות. מאוד חשוב לראות אם יש סטייה או לא, אם אני מוצא את הגאווה בלב שלי מעל אנשים אחרים או לא. דבר שלישי, אמרנו בחיים אישיים, באמת, נבדוק את עצמי. ניסיון קטן, אם עבדתי או לא, זה מראה לי איפה חיים תפילתיים שזה יהיה. תפילתי. ודבר אחרון, אל תאבד את המוטיבציה, אתה זה אתה, ובזמן הנכון הוא הביא לך כל מה שאתה צריך. העיקר זה לדעת, דבר ראשון אמרנו, הוא בצד שלך. הוא לא מסתכל וסופל כמה אתה נפלת, כמה אתה טעית. זה, זה לא הכיוון הנכון לחשוב. אבל זה גם צריך לעשות כיוון פרוע, כלומר תיקון באמנות שלך. לפעמים אנחנו חושבים על אלוהים לא נכון. אתה חושב שהוא חושב על... הוא קרא לכם ככה שאתה מסתכל על בן אדם, וכשהוא מסתכל עליך, ואתה חושב שהוא חושב עליך משהו, אבל פשוט סתם מסתכל עליך וחושב על משהו אחר. מה שאתה חושב? מה, הוא לא אומר אותי? מה, הוא לא אמר לשלום? הוא אומר, הוא סובר אותי? וזה הכל בראש, זה לא נכון. בראש שלו דברים שונים לגמרי, הוא לא חושב על איך הוא לא בקטע רם, כן? אבל בקטע רם, גם עם אלוהים, לפעמים צריך לעשות תיקון פה על איך אתה מסתכל על אלוהים. כי אם אתה כל הזמן מסתכל עליו שהוא טוב הוא הרביץ לי, הוא העניש אותי, הוא עושה ככה וככה, זה צריך לתקן. הכיוון הוא לא נכון. ולהבין שרק בגלל שהוא בירך מישהו יותר מהר מאותי, כן, ממני, זאת לא אומרת שהוא אוהב אותו יותר. זאת אומרת, זה פשוט, זה התוכנית. הבן אדם הזה צריך לצליח שם. אתה לא, אתה צריך משהו אחר עכשיו, וזה משהו שאתה אומר. אני שמעתי לסיום, אני אגיד, משפט כזה שבן אדם כל כך קשה לו ליהנות מרגע, כי מה זה חיים בעצם? באנגלית זה מובן מאוד יפה, כי באנגלית, אתם יודעים, יש פאסט, יש future, זה עתיד, ויש present, שזה עכשיו, כן, זה נכון, אומרים שזה מתנה גם, נכון, נכון, לא, כי הרגע של עכשיו זה החיים, כי עבר, עכשיו אני דיברתי, המילים שלי שכבר דיברתי זה כבר בעבר, זהו, עתיד, כשאנחנו נלך עכשיו ונוכל, זה עתיד, זה עדיין לא קרה, אתה לא שמה ואתה לא בעבר עדיין, אתה עכשיו פה. ומה קורה? בן אדם מגיל קטן, הוא רוצה לטעון מהר, והוא רוצה להיות, לא יודע, הוא רוצה להיות כמו אב, גודל, אתה רוצה לסיים את מהר, אתה רוצה לסיים את הלימודים, אתה רוצה לסיים את המבחנים, ואתה רוצה כבר להגיע למקצוע. אתה מגיע למקצוע, אתה לא יכול לשבת במקום אחד, אתה רוצה להמשיך איכשהו אבו. ואתה חושב תמיד על עתיד, עתיד. ומה קורה? אתה מפספס על רגע, עכשיו. ואתם חי, זה לא חיים, לחיות בעתיד, החיים זה לחיות עכשיו, ברגע הזה. אז הכוונה של כיוון פרונק, וזה סיום, תהנה בשם מחר יכול להיות לא יהיה, מי תהנה מהרגע הזה. בשם השם המחמם.